den har påverkat Irak på så sätt att nu är det omvända roller, för tidigare Irakerna var flyktingar i Syrien, mm. nu är det massvis flyktingar som flyttar till Irak, speciellt i norra delen jag är i Erbil minst två gånger per år eftersom vi organiserar våra sysk-workshop där och så råkade jag träffa en som jobbar med Migrationsverket och så berättade han, att de jobbar nästan lignet runt för att få in alla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 Mm. Och ville han inte vara eh, statsminister, statsminister. Och eh, däremot Kurdistan, norra Irak, de tog tar emot jättemånga. Mm. De finns även i Jordanien, mm. överallt nu, i Sverige. Mm. Jag bara hoppar lite här. Du mm. nämnde förut i början här på att det är val i april nu mm. i Irak. Mm. Vad röstar man på nu? Är det för att få fram en ny president eller är det, ja, det är parlament? parlamentet? Parlamentet ja. inklusive statsminister för det är han som styr landet. liksom. Okay. President är symbolisk. Ja. Han har symbolisk makt. Är det sönderna då som är, blir dominerande då? Eller har man alltså, balans Alltså det, det, de, de, de, det är väldigt konstigt. Jag vet inte om ni kommer ihåg senaste parlamentsval i Irak. Var det Irak kom in i, i genisboken äh, Genis Eller vad heter det? Genusboken. Genusrekordbok. exakt. För, för det var den, den största perioden som ett, ett land i, i, i historien inte hade äh, regering.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 för de oh. kunde inte komma överens till sist den ena gav och på som man inte och nu vill han sitta tredje perioden har ni bara, hört, var, var finns, Sometimes... finns det så att man sitter tre perioder liksom vad finns det för partier, är det ett, ett sunn och ett, ett tria parti alltså är det, är det så, så, så? Ä, att, ett sinne, ett tjej religiöst, icke-religiöst och sådana här liksom så... så det finns liksom icke-religiösa icke partier som inte är bunden till och, och, och, och. ja det finns det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 Det är det. Mm. Men eh, statsminister Malik, han är ju Shia, va? Det är flera Shiiter än Suniter i Irak, eller hur? Det är det, ja. mm, Det är det, det största. Det är det. Fast eh, genom, genom tiden har alltid varit Suniter som har haft statliga makten. Mm. Liksom. Mm. Typ Saddam. Typ Saddam, ja. Mm. Det man tänker i det här är ju liksom vilken, vilken, Det är ju makten som makten Då tänker jag som fredsförening Man har ju all och all sånt här, hur, om alla vapenexport Om alla förser sig så här nu med vapen från något Vi är tydligen så snälla så vi ger dem också vapen mm. På alla möjliga mm. sätt ja. Och Till vilken grund Det är väl samma sak där Girighet och pengar och så vidare ja. Hur påverkar det så att säga då, då, De köper sig De som kan då köper vapen utifrån Och vi levererar snällt det finns, det finns olika maktpositioner. Vi har Iran som ställer och styr Irak och har sina anhängare som de försörjer med vapen och sånt. Vi har Saudi mm, som vill ta positionerna nu i Arabvärlden. Vi har Dubai och Abu Dhabi som, har, som hatar Saudi och vill ha...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 men kan du berätta berätta det positivt nu barnbiblioteken en fråga först och sen tar vi barnbiblioteken jag var inne på samma fråga lite bredare kanske om biståndet nu, det, generellt sett att man försöker hjälpa Iran med liksom, mm. vad är det för typ av organisationer och hur lyckas man i, i, i arbetet med det alltså det finns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 Eh, för att tala om och hjälpa till liksom, när amerikanerna kom in. Eh, det är miljarder pengar som man avsatte för att hjälpa Irak och återuppbyggande. Kanske en tiondel kom till irakisk befolkningsnytta. Allt annat hamnade. Börja med amerikanerna själva.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 De barn som har gått den här biblioteket, de får mycket bättre betyg i skolan. För de har lärt sig disciplin, de har lärt sig, än de barn som inte har gått det här biblioteket. Jag var där med vår nuvarande ordförande Maria Nell i mars 2012. Och vi besökte bägge biblioteken. Och eh, utan att överdriva med vi var en, dag, en hel dag på Sutter City bibliotek Var det minst fyra, fem mammor Som knackade på dörren med deras ungar Som ville registrera på, I biblioteket, men det finns inte Utrymme, det finns ett litet hus Begränsat hus Så man kan inte ta hur många barn som helst liksom. Och ändå väldigt tep liksom. Det är ett två rum Och så sitter typ 30-35 I varje rum liksom. de har delat för det. Och sen finns gemensamt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 Lika. Och det kommer folk från olika, olika sorters, alla möjliga ja. regioner. Och ja, för, för egentligen, vårt vår långsiktiga mål är ju inte bara barnen. Långsiktiga mål är att nå till föräldrarna. Och bli så om kvinnofrågor och barnfrågor. Så vi organiserar, och, vi, och de organiserar jättemycket seminarier där också, med experter.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 Nej, det, som till, bibliotek, till, till... bibliotek fanns, men inte till barn. Liksom. Till vuxna och sådär som... Det, det, det, är, det fanns, det är normalt. Men just den här att liksom barn får komma och läsa och lära sig dator att lära sig sjunga eller rita Och allt är gratis den finns. Och lär sig med en Pippi Långstrump äh, ja. Den fantastiska svenska flickan ja, Och hon är favorit hos alla barn Förstås <laughs> när man frågar Vem gillar du? Fast mm. den heter Jinan på arabiska. <laughs> alltså. man ändrar namn liksom. mm. Faktum är att eh, Det första biståndet Tuff överhuvudtaget eh, Finansierade Det var för drygt 40 år sedan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 2012. Ja, vi blir så glada varenda krona vi får. Åh, oh, gud! Då, då liksom minskar bördan det här året. Får vi ta nästa år när det kommer? Vi har jag om några dagar vi får kanske. Mm. Från. Ja, Fan, kanske. Mm. Ska jag komma igen, eller? Är ja. <laughs> <laughs> de här är mer böcker, alltså på arabiska då? Mm. Vad trycks de här i Sverige? Eller? I Sverige? Ja. Eh, alltså, det finns en... en dam har jag på att säga som har fått rättigheter att översätta alla ehm Astrid Lindgrens böcker till arabiska och andra barnböcker också och de trycks väldigt i samma fina tryck och så där de kostar jätte mycket de är inte billiga. Så varje gång när vi träffar dem vi tar några någon last med oss liksom för nya äm, bibliotekböcker där och så där. finns det barnboksförfattare i, i Arabvärlden så det måste det finnas.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 Och eh, samma sak med skådespelare. Här kan en skådespelare vara hur känd som helst- och alltså, alltså, göra en eh, barnroll till barn. Där är det väldigt kinkigt, minns han. Men när du var barn själv? Läste du några böcker? Du var. Eh, jag började läsa när jag var tonåring. Det, det var då jag upptäckte att jag hade läs, eh, jag gillade att läsa och sådär- Nej, det var när jag gick i gymnasiet eh, okay. så, så startade den skolan som jag eh, gick i eh, bibliotek. Och då ville de att vi ska börja låna böcker och läsa. Och då lånade jag två böcker. Och, och det var, eh, en av böckerna var Ankel eh, Tom. Eh, mm -hmm. mm. Mm. Och jag tog den för jag trodde att den här är väldigt enkel bok. För den titeln är väldigt enkel. liksom jag tänkte ah, den här läser jag som ett barnbok satt hela natten och läste hela boken och det var då jag upptäckte, det är därför jag glömmer aldrig den här boken, upptäckte att jag älskar att läsa böcker när jag var i, i mellanstadiet. Jaha, men när du var åtta år när du började i skolan? Eh, det, fanns, det, fanns, det fanns inte den, det här sättet att stimulera läsandet hos barn. Men ni, först, lär, ni lärde att läsa då varje förhållande? Ja, i skolan. Ja, och vad var ni sen? Det var, det var... Lärde böcker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 Så uh, hon är alltid där och får läsa om Barn och barnutveckling Och, mm. och, och, och det var en som äh, Är de barn till 18? Det var en fråga liksom Man visste mm. inte det är, är det barn till 18? Mm. Det är vuxen Tjejer mm. börjar De giftas bort när de är 13 och 14 Så man mm. tänker inte att det upp Till 18 är man barn mm. Jag tänkte att När du berättade det då. Att det, ja, det är en ständig kamp och det tar mycket på kraftna Det är mycket enklare att gå igenom livet med skygglappar. Ah, <laughs> ah. Inte se något ah, det. Ah, ah. det är mycket enklare. Jag undrar många gånger, varför föddes jag inte en sån där som inte bryr sig? <laughs> <Ja>. Men, <laughs> ja. Ja. Vi påverkas av medierna också. Vi har den här senaste halvtimen, Nur Nordbanam från eh, Svensk Irakiska Solidaritetskommittén